xura helduaitzzin, laborantza genri lotiak iizanen dira instalazionaz eta transmisioaz okopatzen diren strukture desberdinak. Eta lehenaldikotz laborantza kameraen itzulian atxaamaen ditugu orokoki departmenuko struktura igusiak entesatia direnak eta sai lotaz. Handikat gure laneko moldian, denen tiana agiko dugu lanean hartzeko molde bat, Eta lan moldeo gen bidez, gure borta pusatuko den gazte edozoinek. Unkanen du hauta, gero, bere dosiega segitzeko edo betetzeko nahi edosoin strukture horiekin. Eta hori buruz, laboantxagan bara ahri batuko delariik, esplikatuko dazkogu sietasunak eta bere naikiren arabera, ukanen du, batzu edo beste buruz eta itzultzeko gero bere, bere dosieraren segitzeko. Alderdi pozitiboa dira aktore guziak, elgar eta atzia, uh, laburantxagamaraaren uh, edo itzulean uh, dispozitibo horren eta segitzeko, hori gauza ona. Bigarren gauza, laburantxagamara ez hautia izan dadin nola uh, kapaule eta launtzeko... Uh, gazte eta beste zuturrekin eta lan bat ibiltzeko horoko uh, horki. Gero, handikat, uh, bon, ez tira gauzak sekula aldeatidaziak eta gure da gure lota da hori. Gauzen hobetzeat beti entxeatzia eta horgoituz uh, uh, moienak baita espada ez direla uh, gero eta importanta hoak, uh, denetan haiduzte buskatinkatzen aferak. Handikat, uh, bon, behar da <laughs> batzuk gertentzuten fer plusa behemuenz, uh, ez dakit. Ententtzatu Albbezen un traval lieziat ono diun eta anteilorrik eta gurreelaana orida.